Doina Liturgiei. Doamne Liturgia ta ca un duc Sfânt care zidește. ia un suflet nou nea dat și curuga te-am chemat. Doamne, Liturgia ta ca un templu de lumină a Sfințită noastră tine care în taină Ți se închină. Doamne Liturgia ta. Care gândul o citește, ne-a trecut prin Cartea Vieții cu ale ei foc și ne sfințește. Doamne, liturgia ta, ca lumină din lumină, din icoana mai tale, prun cu noi, l-a născut și cu mâna lui cea tare, a ținut al nostru scut. Doamne, liturghia ta, ca o mare luminată, a deschis în cer o poartă, și spre tine, ea ne poartă, să ne dea a noastră stea. Doamne, liturghia ta, ca o doină în gând, cântată, ca o jertfă lăudată, darul nostru îl naștea când venea duminica. Doamne, liturghia ta, cu o dulceață în glas, sfințită, și cu o blândețe negrăită, ne-a adus iubirea ta, viața ta de a pururea. Doamne, liturghia ta, la un ceas de suferință, sub măslini, în înghățimanii, pentru noi, ea se rostea și la cer, ea ne chema. Doamne, liturghia ta, cu o durere nesfârșită și cu o inimă zrobită, ne-a purtat pe calea ta pomul vieții să ne dea Doamne liturgia ta ca un cor de îngeri cântă și în Sfânt ne înveșmântă când coboară slava ta Lacrimă pentru pomul vieții Doamne cel ce pomul vieții veșnice în mijlocul raiului l ai așezat rănește cu el neamul tău cel sfânt pe care cu dor l-ai așteptat și rodul de tămâie al rugăciunilor noastre îngerii tăi la jertfelnicul din cer l-au luat.